Mila behatzerun namazortzekarren urtean ego Euskal Herreko lau diputazioen sustengoarekin sortu bazen Euskal Ikasketen Institutua edo Eusko Ikaskuntza, argi zuen jakintza akademikoa landu, Euskal Herriaren garapena sustatzeko eta logika horrenkari ere Euskal Estatua eratzeko oinarriak idatzi ziren. Mendeba berantago, Euskal Estatu Bat Eta Euskal Konstituzioat osatzea ere aipatzen da. Sagir Alkorta, Esko ikaskuntzako arduradun eta ekonomilaria. Bueno, konstituzioa e, modu eratzaile batean, ez? Ze osbakarik konzeptu juridiko politiko baten, zeti eraiki, e, gizartea eraiki, ze lortura ditugun, ze harreman mota ditugun gure arteko harremanetako sarea. E, horiek eh, balioan jarri, eta azkenean bisikabat behitigorako prozesu bat eh, lagundu nahien. Gero algarrekin izena eman diute kongresuari, geroa baita gakoa. Euskal Herriak bere osotasunean tasunean nola eraiki dezake gero algarrekin, galdera hori erantzuteko, Euskerak arlo bere zituat izanen du, baita sozioekonomiak ere, gobernantza edo antolaketa politikoak eta jendeartearen artearen koezio eta Iñaki Dorronsoro eusko ikaskuntzako lehendakaria da. Lehenengo, lehenengo emaitza izango da. E, liburu zuri bat, haue denak e, laburbil duta baina oso garbi, e, alde batetik dianostikoak, eta bestaldetik Proposamenak eta estenarioak jasoko dituena. Horrek egongo da, baita guditzen dugu datorren urteetako Euantzak landu behar dituen ej, agenda baten definizioa. Lau lan talden bilana azaroren ohgeiteiru eta hogeita lauan erakuttziko da oinazin duele hau urte xuxen Eukui ikaskuntza sortu zen herri berean.